que ja ens ha d'introduir doncs, aquest, aquest debat. Eh, potser primer de tot ens hauríem de fer una mena de glossari, d'estar per casa, eh, urgent, de dir què entenem per participació, què entenem per democràcia, què entenem... Tres o quatre coses perquè puguem avançar a partir d'aquí. Quan Comencem per democràcia, dir ràpid, don demos, poble, kratos, poder, poder del poble. Si voleu, la mala frase, la sentència d'Abraham Abra, Lincoln... Eh, la democràcia que és el govern del poble pel poble i per pel poble poble, bé, doncs no una cosa monolítica no una cosa uniforme, és una cosa múltiple una cosa plural, una cosa cada cop més heterogènia travessada cadascú de nosaltres per diverses identitats travessats i travessades per diferents opressions de classe, de sexe, de gènere eh, d'opció sexual, d'ètnia eh, per tant, dient-ne un poble doncs, heterogènic que eh, té tota una sèrie de coses i eh? allò que és el poble en diem públic i eh? per tant un concepte de públic més ampliat, més ampli que no pas l'administració pública per entendre'ns què és públic? Públic és tot allò que pertany al poble sigui gestionat directament per aquest poble o sigui a través de representants i per tant hauríem de distingir entre una esfera pública estatal eh? que hauríem de democratitzar i una esfera pública social moltes de les activitats autorganitzades que fem les persones són activitats també, a la mesura que són obertes i d'interès públic, també formen part d'allò públic. Allò públic, eh? allò públic no, és, no podem equiparar només allò estatal. I participació. Bé, la participació d'aquests termes, clar, tothom parla de la participació, tothom canta les lluances de la participació, però jo crec que, admetent que hi ha diferents graus a participar, i que això és legítim, Uh, hauríem de fixar un mínim, eh? un mínim a partir del qual dient que una cosa és participar o en tot cas no ho, he, no ho és i per tant és pseudo-participar o és una altra cosa. Què al meu entendre no seria participar? Doncs si a mi em consulten purament jo entenc que no estic participant. Uh, si a mi diem, em, em van a vendre entre cometes una proposta que ja tenen preparada i, i acabada i el que es tracta això, de vendre l'article, jo entenc que no estic participant. Si jo no puc eh, co-decidir amb, amb els altres l'agenda, és a dir, els temes, l'ordre del dia, sinó que he participar sobre allò que els altres envien que puc participar i no sobre el que jo voldria, entenc que tampoc és participar. Per tant, què podria ser participar? Doncs, dit així també, amb aquesta mena de glossari i urgent, molt esquemàtic, doncs podíem dir que participar és decidir o co-decidir, eh? perquè decidim amb les altres persones, co-decidir co decidir i actuar juntes. Eh? Decidir i actuar, o decidir i fer juntes. I podríem afegir una, una cua, no? I, i dir que mentre decidim i actuem junts, mentre decidim i actuem juntes, estem aprenent i estem canviant com a persones en aquest procés. I això em sembla important remarcar eh, la dimensió educativa, i consciencedora que té la mateixa participació pels, pels actors que participen. Participació que, podrem, que podríem desitjar que fos integral. Eh? Què voldria dir una participació integral? Doncs una participació en totes les fases del procés participatiu, per dir-ho així, és a dir, no ens hem de focalitzar, el meu entendre, només en el, en el moment pur i simple de la decisió, en el moment que jo dic blanc i l'altre diu negre, en aquest moment, evidentment, és crucial i a ja dir que participar és decidir eh? per tant, és crucial però hi ha unes fases prèvies i unes fases posteriors en què la participació també és molt important Dèiem, hem, de, hem de poder construir col·lectivament l'agenda, eh? l'ordre del dia allò sobre el qual volem participar per tant, eh? i això té a veure amb un diagnosi previ d'una realitat, per tant quines són les fases de la participació al meu entendre? Comencen des de la diagnosi que ha de ser compartida de la situació concreta a el disseny de la proposta per resoldre la situació d'aquest tracti, a una, a una fase de deliberació on les diferents opinions, les diferents informacions es contrasten per arribar a una presa de decisió, tot que sigui de qualitat eh, que sigui argumentada, que sigui fonamentada, però ni tan sols la participació acaba a la decisió, perquè després de la decisió hi ha l'execució i per tant aquí també de parlar de gestió participativa i després de la, de la gestió o de l'execució també hi ha el retrocompte i ha l'avaluació d'alguna manera si voleu per tornar a començar el cicle i per tant hem parlant de la participació integral que no solament és el moment puntual de decidir sinó tot aquell abans i tot el que hi ha després una participació que a més a més s'ha de fer en tots els àmbits o si voleu en menys en els àmbits clau, en els àmbits escenègics, és a parlant de participació política, però podem dir que hi ha democràcia política si no hi ha democràcia econòmica? Al meu entendre, no. És a dir, si no entrem, no fem entrar la participació democràtica a la presa de decisions, de grans decisions econòmiques, inversió, i a la presa de decisions quotidiana en els llocs de treball, al meu entendre no hi haurà democràcia, eh? o democràcia en aquest sentit, de govern del poble. En tot cas, hi haurà poliarquia que diem que és un govern doncs els partits polítics professionalitzats doncs, que competeixen en un mercat eh, que és el mercat dels vots que és un altre tema després, després hi entrarem eh, per tant una participació política però una participació econòmica una participació doncs, en àmbits tan claus com en l'educació com, com en els mitjans de comunicació una participació que ha de ser eh, general pot canviar de ser local avui ens centrarem més en aquesta participació local i una participació integral en un altre vessant que ha de ser tan instituïda com instituent, per dir-ho d'alguna manera Què vol dir instituïda? Doncs que si guanyem la independència i aconseguim crear una nova, una nova república catalana, ens haurem de dotar d'una Constitució i d'unes lleis que institueixin que institueixin eh, de quin, quin tipus de participació volem, però la participació té una característica i és que contínuament va desbordant els marcs que posem per regular-la, per, regular per tant és participació que és instituïda, eh, que la regulem però que també hem de crear els mecanismes per desbordar-la eh, i per superar-la. Una participació que d'altra banda es viu en moments concrets de participació un referèndum, una assemblea, però que sobretot bàsicament perquè funcioni a un procés eh, no hi ha mai la, la decisió i hem vist que la decisió forma part de tot un procés però que aquella decisió té a veure amb moltes altres i per tant estem parlant de moments però també i sobretot de processos i una participació, i amb això acabaríem aquest, aquest petit glossari eh, per, per situar-nos, que el que al meu entendre ha de ser eh, per dir-ho topològicament per situació ser una participació dintre, una participació fora i una participació al marge Què vol dir una participació dintre? és una participació en les institucions, en aquelles institucions aquest com a moviment social transformadors ens interessa, ja està. Esgota això la participació? No, no la pot esgotar de cap manera, perquè aquesta pota sense les altres dues serveix per molt poc, eh? per tant hi ha una altra participació que no podem abandonar mai, que és la participació de la mobilització, la participació de la reivindicació, la participació de la desobediència eh? i aquesta participació que podem dir en contra la institució. Si podem estar dintre, però també podem estar en contra o hem d'estar en contra. I a més a més una participació, tercera pota d'aquest tamboret, per dir-ho així, clau al meu entendre, que és una participació al marge. És a dir, no només es tracta de participar dintre la institució quan calgui, no només es tracta de participar contra la institució quan calgui, sinó que Potser, sobretot, es tracta de participar autònomament, autoorganitzadament com a ciutadans i ciutadanes, creant i satisfent necessitats d'una manera autogestionada. I això també és participació. I aquests tres vessants de la participació, al meu entendre, han de caminar junts eh, per poder realment fer que una participació no sigui legitimadora d'allò existent, sinó transformadora del que existeix. Bé, fet aquest, aquest miniglossari, mini podíem passar... A preguntar-nos així molt per sobre, doncs, quin podria ser, quin podria ser el model de participació en una futura República catalana a escala local, eh? A escala, doncs, als nostres pobles, ciutats, comarques, si dolem, d'acord? Uh, i aquí potser primer ja que entrem doncs, més a més anem aterrant més, doncs hauríem de fer alguna pinzellada de context molt ràpida també, dir doncs que vivim una crisi de la política, una, una crisi de la, de la democràcia, almenys tal com l'entenem, hem passat de la sobirania popular, si segon dia va existir realment, a la sobirania com dèiem abans, uns partits polítics professionalitzats o estem veient, la majoria dels casos corruptes, sense base social clientelars, etc i hem passat de la sobirania d'aquests partits a la sobirania d'aquí mana realment, que és el poder econòmic, eh? que són les grans empreses, les, les nacionals, el capital financer, això que anomenem els mercats, eh? que són els que manen el poder polític. Per tant, estem endavant una crisi del sistema polític, una crisi que, per dir-ho no només ens afecta a nosaltres, sinó a tot el, el món occidental, si voleu dir-ho així, però, a més a més, a sobre, nosaltres tenim una crisi específica. Estem dintre una crisi de règim del règim postfranquista doncs, sorgit el, el 77 eh, i per tant estem en una doble crisi política eh, i davant aquesta doble crisi donc hi ha fenòmens de desafecció de desencant i ha fenòmens també de lluita el no en representa eh, i tot això està barrejat dintre un poble eh, que és, que és heterogènic que és plural i que té contradiccions uh, Aquesta arquitectura eh, aquest arquitectura aquest model de participació que hahauem d'anar instituint a nivell local, a nivell municipal en què es podria basar no? doncs jo crec que es podria basar en la que podríem anomenar una democràcia participativa eh? i aquest també és un terme que cadascú també fa servir una mica la seva manera <coughs> jo entenc democràcia participativa més enllà dels, dels termes eh? també podríem dir que aquí diu democràcia radical o democràcia real no? doncs eh, per mi seria doncs una barreja d'una de, democràcia representativa Convenientment, convenientment millorada, s'ha de dir naturalment, amb mecanismes de democràcia directa d'una banda individual i de l'altra i cada cop més comunitària, però hem de refer la comunitat perquè no tenim comunitats, eh, en el sentit de trames de ciutadans i ciutadanes que es coneixen, que volen viure juntes, que fan coses juntes, per tant, una democràcia participativa sigui una democràcia amb elements de representació, amb elements de democràcia directa tant individual com creixentment comunitària, i una democràcia que, com dèiem abans, no solament es fixa la decisió, sinó que, com a mínim, també es fixa en el procés de deliberació, per tant, de crear processos per deliberació popular, siguin després vagin al Parlament o vagin a l'Assemblea de Barri, és igual, i hem de crear processos de gestió autoorganitzada, gestió ciutadana, de molts serveis, de molts equipaments, de molts espais per part de la mateixa ciutadania. I aquí apunto 11 idees de eh, democràcia participativa a nivell local, d'acord? La primera seria, doncs, instituir una sèrie de mecanismes de democràcia directa individual, com deia abans, per tant estem parlant de referèndums. I estem parlant de referèndums, no de plaviscits. Un plaviscit és quan el poder instituït convoca a la ciutadania a votar una cosa, estic de referèndums en el sentit que, que són obligats per una Constitució de la qual ens hem dotat tots i totes, o que són referèndums per iniciativa ciutadana. D'això estic parlant. Llavors, aquests referèndums, eh, al meu entendre, podrien ser, haurien de ser de quatre tipus, que ja existeixen, que existeixen, per exemple, a Suïssa, o existeixen alguns estats als Estats Units, per exemple, o alguns països jatinoamericans d'aquests moments. Si parlant de referèndums propositius... És a dir, el dret d'iniciativa ciutadana, és a dir, un percentatge del cos electoral d'un doncs, municipi que doncs, recull signatures a favor d'un decret o una proposta o un projecte ciutadà i això força doncs, a fer un referèndum a tota la ciutadania sobre si s'està d'acord o no amb aquesta proposta ciutadana i s'aprova automàticament. És a dir, aquí el nivell representatiu no hi té res a dir com actualment. És a dir, eh... Recordem, per exemple, el que va passar tots doncs, en el procés de som lo que sembrem, no? Doncs a recollir signatures en fonts altres genèrics, de recollir amb moltíssim esforç, lògicament, uns doncs 105.000 signatures, més de les 100.000 que, que reclama doncs la llei. I després això va al Parlament i com que el Parlament de Catalunya en aquest moment té mate la potestat d'acceptar, acceptar o si sigui, de validar o no tots doncs la iniciativa ciutadana, tenim que Convergència, Socialistes i PP diuen que no, i les 105.000 signatures és no absolutament par això no, estem parlant aquí de referèndums vinculants per què? perquè ja la, la preeminència seria la sobirania popular s'expressa sense mediatitzacions té un referèndum, té més qualitat democràtica si té un procés previ de deliberació de llibertat d'opinió, etc. que no pas l'elecció a través de representants que hem elegit cada X anys eh? per tant, són vinculants Un referèndum, referèndums propositius eh? d'iniciativa ciutadana referèndums que, que es diuen abrogatius per batallar lleis que seria l'Ajuntament aprova un decret d'altre dia de fer no sé què doncs bé, doncs un grup de ciutadans i ciutadanes recullen signatures, es fa el referèndum i al final doncs la majoria de la gent que vota en un referèndum, que potser ja tenia un llindar de mínims de participació, diu doncs mira, això que has votat, doncs no la gent no hi ha sent d'acord, per tant, enrere d'acord? Un altre tipus de referèndums també revocatoris que es diuen així específicament que és un dret de veto no sobre un projecte en uh, aquest cas municipal, sinó sobre un polític, o una política, és a dir el que els nord-americans diuen el RICOL o els venezolans també, la capacitat de fer fora algú que ja no ens representa eh, a través també d'un referèndum, una collida de signatures, un referèndum posterior i algun, algun tipus de referèndum obligatori com per exemple per aprovar el que anomenem un pla estratègic de ciutat, eh, que després tots aquí comentarem. Per tant, primer, mecanismes de democràcia directa, forma de referèndums vinculants, segon, processos participatius per decidir certes coses que són claus, que són estratègiques en qualsevol eh, municipi, els pressupostos participatius municipals, a través d'assemblees eh, temàtiques i assemblees de barri, com s'estan fent en aquests moments a unes 250 ciutats arreu, de, arreu del món, els que se'n se diuen els PAMs, els plans d'actuació municipals, els plans de estratègis de ciutat, és dir, com volem que sigui la nostra ciutat a 10 anys vista, Eh, doncs anem a obrir un procés participatiu perquè els diferents sectors i persones de la ciutat hi opinin i al final anem a fer un referèndum sobre si aprovem o no aquest, eh, aquest, aquest pla estratègic de com volem que sigui la nostra ciutat al cap d'uns anys i altres projectes concrets com poden ser a vegades coses tan concretes com dir escolta, doncs anem a construir una plaça pública doncs bé, doncs escolta, anem a fer un procés que anomenem de construcció conjunta no cal que vingui un expert, un arquitecte i s'inventi uns bancs del doncs, eh, de, segle XXII, hi ha supermoders que ningú sap ben bé si pot seure o no. Demanem els veïns i veïnes que co-construeixin amb els experts entre cometes quina plaça pública volen. Tercer lloc, elecció de regidors o regidores de districte, en una ciutat, i elecció del que podíem anomenar la síndica o el síndic de la ciutadania. És a dir, aquella persona que fa d'una banda la funció de defensar, d'atendre queixes i, eh, diguem-ne, burxar l'Ajuntament per resoldre problemes concrets que li expressa la ciutadania que després ha de fer un informe, doncs el ple, etc. Però, a més a més, també aquella persona que farà portaveu de la ciutadania per una quarta proposta que és, en els períodes d'exposició pública que s'han d'allargar, en els períodes d'exposició pública s'obren fòrums digitals perquè la gent de la ciutat opini sobre allò i tot això és recollit per un síndic, una síndica de la ciutadania que abans que els polítics votin en el ple ha d'exposar el que diu la gent. I després els polítics ja decidiran si segueixen el que diu la gent o van a la seva, però tenen el pes dir-ne del que diu la gent al darrere. Cinquena, cinquena proposta. Doncs, un conjunt de propostes per millorar l'accés a la ciutadania als plens i a la informació municipal en general què vol dir? Tots mitjans de comunicació municipals, doncs plurals eh, amb un codi d'actològic periodístic participatius, vol dir informació als webs òptima, què vol dir òptima? Doncs que sigui assequible, que sigui clara que s'entenguin els pressupostos, que siguin desglossats eh, tota una sèrie de coses eh, plens amb més participació ciutadana, eh, per tant doncs que la, la gent pugui incloure punts a l'ordre del dia, que siguin retransmesos en temps real per streaming o per la tele local, que es difonguin els acords, és tota una setmana de coses per fer entrar la ciutadania i controlar millor els plens i la informació municipal. I sisena proposta gestió comunitària d'equipaments eh? com s'està fent doncs, a la Taneu de Nou Barris com s'està fent doncs, a aquí a Barcelona també la Casa Orlandai és la mateixa ciutadania a través de fórmules associatives a través de fórmules comunitàries a través de fórmules cooperatives gestiona equipaments públics perquè públics, recordem-ho, en aquell equipament no pertany a l'Ajuntament, no pertany a cap polític pertany al poble, eh? per tant és una gestió que eh, del, del mateix poble en vuitè lloc el que anomenem coproducció de polítiques públiques és a dir, s'ha acabat allò que l'Ajuntament ho ha de liderar tot, que l'Ajuntament és ho governa tot, sinó que l'Ajuntament ha d'anar assumint poders més de facilitador, de promotor, de treballar i construir conjuntament propostes amb els sectors de la ciutat, amb els sectors de la ciutat que estan moguts per lògiques d'interès col·lectiu, no pels grups de pressió. I per tant, doncs, bé, doncs, coproduir la política de sanitat, coproduir la política d'urbanisme, doncs... A a través de fer diagnòstics participatius a través doncs, de deliberar en assemblees obertes a través doncs, de eh, decidir a través d'avaluar conjuntament en nou lloc doncs, començar a crear, a instituir assemblees de barri eh, que poden provenir del mateix, del, mateix, del mateix procés dels pressupostos participatius que es fan a assemblees de barri doncs, començar a dotar a que els barris doncs, a estimar certes competències que obligui els veïns i veïnes que doncs, obligui, entre cometes, que incentivi doncs, a reunir-se per decidir certes coses que afecten, que afecten el seu barri. En, en lloc número 10, fer una reunió anual oberta a tota la ciutadania o per districtes perquè l'Ajuntament passi comptes de la seva actuació municipal. I 11, i molt important també, l'Ajuntament ha de cedir recursos perquè la ciutadania s'autoorganitzi al marge de la institució, al marge de l'Ajuntament. Estic pensant, per exemple, en el munt d'equipaments i d'espais buits que hi ha a les nostres ciutats que no tenen cap ús, eh? que moltes entitats, moltes associacions o molts col·lectius de, de veïns i veïnes doncs, els podrien organitzar i donar-los ús. Eh? Per tant, recursos per a l'autoorganització de la ciutadania per a satisfer les seves pròpies necessitats de manera autònoma d'una manera autogestionada. Molt bé, que serien 11 idees, 11 propostes, eh, algunes de les quals jo entenc que haurien d'entrar en aquesta futura Constitució de la República, pròpia de la República eh, Catalana. Com un dret constitucional? Sí, però no solament com un dret constitucional. Eh, L'Albert Noguera doncs, esmenta, diferencia entre dret constitucional i dret constituent em sembla una, una distinció molt, molt ben pensada, molt interessant És dir, un dret constitucional que, és, que és simplement la categoria de dret no afecta la resta, aquí estem parlant de drets que són principis rectors de tota la Constitució i on entenc que la Constitució catalana hauria tenir alguns d'aquests drets constituents que no solament afecten un canç sinó que vertebren que són la clau de volta de tot, tot l'edifici de tota l'arquitectura de la Constitució una altra seria o la o la igualtat, una altra seria la sostenibilitat. Tota participació que وتنuria ser, com diu l'Albert, un d'aquests tres constituents, a partir dels quals s'ordena tota l'organització social, política i econòmica del país i que eh, garanteix una participació en dos nivells, individual i col·lectiva, associativa. Una participació en diferents camps, com hem dit, en diferents àmbits, notablement a la vida local, en l'organització política, com hem vist ara, en els serveis públics i en l'economia, tant en la macroeconomia, les grans decisions econòmiques, com a les empreses. I una participació, un, un dret constitucional de participació que a més a més d'això recull aquella participació que dèiem que està al marge o que està en contra dels mateixos poders instituïts i per tant una participació que està contra vol dir eh, constitucionalitzar doncs, el dret d'expressió, de manifestació i a més el dret que pot tenir que té la Constitució Americana el dret a la rebel·lió eh, el dret a la resistència legítima del poble contra la tirania i legislar també el dret a la participació entesa com el reconeixement per part dels poders públics de totes les formes eh, d'organització d'autoorganització de la societat de reconèixer-les com a formes il·legítimes d'expressió de la sobirania popular. I per tant, també un dret que sent constituent, òbviament, és un dret que en diem justiciable, és a dir, no és un dret com la majoria de la Constitució espanyola, no dret al treball i vés-lo a, vés a reclamar, no? és un dret que tu pots, qualsevol individu, qualsevol associació, haurà de poder reclamar davant els poders públics, ell s'ha d'obligar compliment. Bé, eh, podríem acabar així i dir, bé, si tenim la Constitució feta amb aquests drets o més o menys amb aquestes 11 propostes o un 24 o un 5, doncs ja ho tenim tot arreglat. Jo crec que ens enganyaríem. No és, per desgràcia, les coses no són tan senzilles. Una cosa és posar una cosa en una llei i l'altra és que això realment funcioni, que serveixi, que, que tingui vida. Eh, jo crec que aquí hauríem de acabar parlant de d'algunes de les condicions que al meu entendre hi ha d'haver perquè la participació funcioni. Eh, aquest, aquest tipus de participació exigent que estic proposant encara, encara més. una eh, doncs participació, primer de tot, no s'improvisa. Eh? La participació s'ha de preparar, s'ha de treballar, hi ha tècniques per fer participar, no és senzilla. Eh? Ningú neix havent après a participar, tampoc. La participació menys s'imposa. i no puc obligar a ningú que participi. Per tant, l'he de motivar, per dir-ho així, l'he d'incentivar, aquesta participació. A vegades ho sabem tots i totes, les nostres lluites, que que la gent no s'involucra, no és fàcil. Eh? Per tant, eh, aquí tenim molt, molt, molta feina per fer. La participació no ve donada per sempre. Eh? No, mira ara la gent participa molt bé, però el ci el cicles de participació però la participació té cicles, té alts i baixos. per tant la participació die s'ha d'alimentar sempre. Eh? s'ha de cuidar i s'ha de, de treballar eh? i sobretot s'ha d'alimentar en aquells col·lectius que per, per discriminacions moltes vegades no participen com són en general les dones respecte als homes o que són, per, evidentment, per exemple doncs, totes les persones doncs, migrants, nouvingudes eh, bé, que en aquest moments no tenen ni tan sols el dret, diguem-ne, de votar no existeixen, per tant, és obvi diguem-ho, algú eh, havia de dir, però diguem clarament que en la futura posició Catalana, evidentment tothom que viu en aquest país ha de tenir els mateixos drets civils i polítics, clarament i socials per tant, aquesta participació s'ha de promoure, s'ha de facilitar Uh, la dia llegia no tenim aquí la Marina, llegia la, una altra filòsofa, la Marta, la Marta Nussbaum i ella es preguntava ella es preguntava, quines, habilitats, quines habilitats són necessàries per mantenir viva la democràcia eh, perquè venia a constatar això mateix que la democràcia o la participació no són coses donades un dia per sempre, s'han d'alimentar i ella deia, quines habilitats són necessàries per mantenir viva, habilitats pròpies a nosaltres, per, per mantenir viva la democràcia i jo podria eixamplar la seva pregunta i dir Quines condicions, a més a més, habilitats, són vives, són necessàries per mantenir viva aquesta arquitectura, que queda molt potser queda molt bonica sobre el paper, però que hem d'encarnar dia a dia en el futur país. I jo això resumiria, per anar ràpid, en tres verbs. Necessitem poder i poder, necessitem voler i necessitem saber. Poder, voler, saber. Què vull dir amb això? Què vull dir amb poder? Quina seria la condició de poder o de poder? Bé, primer tot que necessitem canals per participar si no ens n'hi canals per participar, doncs no podem participar, d'acord? I com que els nivells d'implicació, de consciència, de temps, de cicle vital de cadascú de nosaltres són molt diferents, doncs vol dir que no hem de ser tope exigents en tots els canals de participació perquè si no només participarem quatre, eh? i això no és participació. Participació és participar dels nostres i dels altres, això també penso que ho hem de tenir present. Per tant, necessitem una varietat, una gamma eh? de, de canals per participar, adequats i diversos però és clar si resulta que volem participar a nivell municipal però passa com ara, més després de la llei Montoro, que els nostres municipis cada cop tenen menys competències sobre què decidirem si no podem decidir sobre res d'acord? Per tant, vol dir que aquí hi ha tot un procés de relocalització econòmica i de sobiranies en els nivells locals precisament perquè puguem decidir-ho tot i perquè puguem decidir a nivell local que és la, la democràcia participativa doncs pot ser més i més intensa per tant hem de tenir àmbits de, i competències per poder decidir i de tenir canals per fer-ho i hem de tenir recursos què vol dir això que hem de tenir recursos? vol dir que si no tenim temps sí que, si les nostres jornades eh, laborals el nostre treball doncs, de cures imprescindible que cal reconèixer com a dret i com a obligació constitucional també ens prenen el temps com podem participar, com podem construir tot això. Per tant, vol dir que, encara que semblin coses aparentment diferents, aquí també hem de parlar de reducció de la jornada de treball i de redistribució dels treballs productius i reproductius, perquè si no, no tindem temps per participar. Bé, això seria el poder, per anar ràpid, anem pel, pel saber. Uh, us deia abans, en general, jo crec que no es neix sabent participar. Eh, és, una, és un aprenentatge i sobretot aprenem participant, d'acord? Participant aprenem, és un procés educatiu però hi ha certes habilitats que és bo que aprenguem participant ja des de petits des de petites, eh? per tant, quines habilitats? Doncs jo diria pensar de manera crítica eh? per tant vol dir doncs no fer cas als arguments d'autoritat eh, dubtar de les pròpies tradicions d'acord? Vol dir tenir una mentalitat no localista eh, que no vol dir local, sinó una, una mentalitat universal, eh, que allò que jo proposo sigui aplicable universalment vol dir empatia amb l'altre eh, tenir empatia amb l'altre amb qui he de decidir junt no? vol dir una cultura cooperativa la Marina Sobirats escrivia un article de fa dues setmanes al diari Ara que es l'educació del príncep que no sé si algú de vosaltres va llegir, a mi m'ha semblat molt, molt interessant, referia al príncep de Maquiavel, no? Maquiavel doncs i m'aconsellava doncs, el monarca absolut deia, no, el príncep és el poble i hem d'educar el poble ella deia textualment la ciutadania ha de ser educada com correspon a les persones destinades a governar eh? perquè si volem governar governem-nos doncs, hem d'estar educats per poder participar i autogestionar-nos per tant hem de, hem de fomentar una cultura de participació que no hi és, o que hi és eh, però no prou com, com tots aquests mecanismes exigents ens demanen i d'altra banda, i això ve molt, molt, ve molt vinculat al poder i al saber, necessitem voler, necessitem voler. Jo crec que bona part dels fracassos, dels mecanismes de pseudodemocràcia que s'han instal·lat els nostres ajuntaments en els anys 80, els anys 90, és, entre altres raons, eh, però una, una, una causa fonamental, és que eren mecanismes, és que allò no servia per res, que allò només servia, aquella reunió del Consell Ciutadà, només servia per escalfar cadires perquè el polític d'acord ja tenia clar què havia de fer. Venia a vendre'ns una proposta. I, per tant, el principal estímul perquè la gent vulgui participar, a part del tema combat a l'individualisme, de regenerar la comunitat i altres coses, el principal estímul és que allò que la gent col·lectivament, deliberativament, sobiranament decideix, en el teu barri, en aquella plaça, si tu no hi has anat, allò és fàcil. És a dir, que participar tingui conseqüències. Un cop té conseqüències, se suposa que aquí no ha participat dirà, ostres, doncs potser hauria pogut baixar a la reunió, eh, i aquests bancs els haurien posat d'una altra manera, no hi vaig baixar, la pròxima ho faré. Eh, per tant, hem de generar incentius a la participació, perquè si no caiem en la comoditat, caiem en el clientelisme també, caiem en l'individualisme. I per acabar, jo diria que hi ha unes condicions generals més enllà d'aquestes, que és reduir les desigualtats socials. És molt difícil participar quan les classes socials estan tan... Eh, tan diguem, hi ha una diferència de poder tan gran. Hem de reparar la comunitat per poder augmentar eh, aquesta participació en la democràcia comunitària. Hem d'introduir la participació com una necessitat quotidiana ineludible. És a dir si fos obligatori, si fos per llei que les persones al nostre lloc de treball tenint dret i l'obligació de participar en les decisions, ja ens aniria entrant la democràcia a petites, a petites dosis, la democràcia és contagiosa, eh? com més participo més penso que tinc dret a participar en altres coses. Per tant, hem de trobar aquelles coses, aquelles fórmules virtuoses que facin que la gent sense donar sen vagi participar. Ara bé, en última instància, la gent participarem tant com voldrem. És dir, per més esquemes que fem, per més propostes, per més àrtiques de la Constitució, per més crides, per més eh, trobades com aquestes, en el fons, la gent participarem tant com voldrem. No oblidem que podem participar de tres maneres, institucionalment, a través de la mobilització al carrer i autorganitzadament. Jo diria que en aquests moments estem en un procés no? doncs per guanyar la independència i construir una república catalana que comenci una nova societat postcapitalista, una nova societat diferent de la que, diguem, la que tenim ara, doncs més justa, més eh, solidària, doncs més igualitària, més sostenible. Uh, els eixos del procés, d'aquest procés que estem vivint, doncs, jo crec que es podríem dir que són dos. No? Un d'ells és el dret a decidir, eh? que alguns i algunes de nosaltres han dit és dret a decidir-ho tot, eh? i això ja va més enllà doncs que un model de de, de, de de país o de bandera, són més coses, per tant, el dret a decidir. I a més a més, l'altre és la sobirania, que hem desflusat en sobiranies. Bé, doncs jo crec que comencem amb bon peu, estem parlant, estem lluitant per un dret a decidir, per ser un país més just, independent, més lliure, bé, doncs el que es tracta ja de fer és que aquesta participació, les diferents sobiranies, aquesta participació que serà ineludible, inevitable, si volem guanyar l'adversari, si volem ser un país independent, no ens ho honoraran, no ens ho regalaran, és evident. El gran repte és, d'una banda, augmentar la participació ara, per haver-hi aquesta participació de ruptura, de mobilització al carrer, ser independents, però el segon gran repte, i potser segons com és un repte més gran, veient altres experiències, anterior que mira que ja és majúscul i que aquesta participació a la nova societat no decaigui, eh? que aconseguim aquesta participació fer-la sostenible. I bé, ja està, moltes gràcies. Gràcies, Jordi, per aquesta superintroducció eh, i aquest aclariment no?, sobre temes tan importants com, com és la, la participació i tots els mecanismes que ha proposat ell. Eh, en aquesta fulla que teniu quan us heu inscrit hi ha com tres preguntes que es plantegen perquè sabeu que es va aprovar a la comissió d'estudi al procés constituent eh, que la primera fase havia de ser al fòrum social. El fòrum social és l'espai a on eh, la ciutadania proposarà eh, preguntes sobre temàtiques concretes. L la temàtica concreta que volíem traslladar a nosaltres a aquest futur espai, a aquest eh, futur fòrum social, eh, aquí és el de la participació en concret. Llavors, el que plantejàvem nosaltres és que ja féssim aquí un exercici no?, de participació, evidentment, i que ens imaginem quines preguntes volem traslladar a aquest fòrum social que després l'assemblea constituent haurà d'incorporar obligatòriament a la redactat de la Constitució. Jo crec que, que tenim com un repte una mica gran ara aquí, nosaltres en aquest espai, no? i tenim aquestes tres preguntes per debatre, eh, que una seria aquesta, no? quines quina pregunta s'imaginem que podria estar redactada en aquest fòrum social sobre la participació. La segona qüestió que ens plantejaven en aquest taller era sobre els continguts de la participació en la Constitució, més enllà d'aquesta pregunta no? que podem redactar o pensar ara entre totes. I la tercera seria aquest, estratègies de, de mobilització, no? per, per, bueno, com explicava ell, no? perquè jo crec que tots ens sempre pres nota d'algunes però si, el, si en general alguns de nosaltres estem en espais de mobilització ens podem imaginar quines estratègies de mobilització perquè la gent es motivi no? I, i entengui la, la importància de, de la participació en aquest moment eh, jo feia aquesta proposta no? que hauríem de, de respondre en 40 minuts més o menys això però si abans teníeu alguna pregunta permetria no? Ara que per no ser tan estrictes i tan Guiats no? si teniu alguna pregunta al Jordi, ara és el moment i jo prendré torçada de paraula. Ben? Josep? M'ha agradat molt l'exposició, però la part de la l'empresa, que és passes vuit hores o deu, molta gent, ha també a la Constitució d'un dret de participació i això no han trobat a faltar perquè veig que els funcionaris per exemple tenen 24 hores per poder fer assemblees als seus centres de treball però la privada no i hauríem de fer constar alguna cosa així, perquè ja sobte de... et passes la vida la major part de la vida i t'acostumen a quedar l'home humana i tu només pots obeir, no pots participar ni tens dret a decidir per les relacions de propietat per tant una constitució d'una república catalana hauria de tenir aquest principi ja sé que amb empreses petites de 8 o 10 treballadors és més difícil aquesta participació perquè ho troba molt més directament, però que tinguessin temps perquè obliguessin a la participació o facilitésin aquests programes, però si s'havien Un moment. Sí. Ho veig al primer... Hi ha algú més que volia fer una pregunta abans de passar a fer propostes? Que poden ser preguntes en estil de, de resposta com la teva realitat. No sé realitat. perquè aquest paper no Sí, aquí, al final. Això l'heu donat. I això? Aquest no tenim. No, no el teniu? D'acord. No, no pensava que com el teníeu a la mà els papers, pensava que el teníeu. Els portes aquí. Clar, jo veia la gent amb potes a la mà i com estava gràcia. Poden ser preguntes, eh, també que tinguin aquest contingut, no? que jo m'apunto, això és un contingut que tu proposes que hi sigui. No? que les propostes poden ser universals però que, que universalitat de les propostes no tinguin com a model de referència un individu que és home, no? És a dir, que, que a vegades el que ens trobem... Que ens... Tampoc canvia molt, no? Eh, que... que... que... Ara? Sí. Eh, doncs que el, el que ens trobem a vegades és que tenim la sensació que ens hem de de multiplicar més enllà de les nostres pròpies forces per poder ser tots els espais i dir, vigileu perquè aquesta proposta segueix el gènere i acabat tenint aquestes conseqüències sobre les dones, moltes vegades a més a més sense poder ser tots els espais pel que ja comentaves dels usos del temps no? o sigui, com pensem la participació més enllà que això té impacte en com repensem els treballs perquè puguem facilitar la participació i quan som què? Quines hores? I altres dinàmiques que sabem que passen en els espais participatius, no? que també hi ha certs individus, coincideix amb gènere, però, però altres eixos de desigualtat també influeixen en qui té més temps de paraula, qui es concedeix més reconeixement i avàlua no? a les aportacions. Les... si us podeu anar passant vosaltres ens autoorganitzem també vull introduir el tema de la, de la participació a nivell local també les, les problemàtiques que hi ha també diguem una mica i s'ha exposat aquí el que, el que es pot fer i, i com es fa en el sentit de la participació que evidentment els mecanismes que hi ha oficials són estan feixucs i bastant complexos diguem, per no facilitar la, la participació i crec que seria bueno, diguem, des del coneixement o des del desconeixement quins mecanismes podríem trobar per entre cometes eh, o saltar-nos la, la llei o en tot cas com com que ho diria com poder-la eh, gestionar per poder fer processos de participació sense realment tenir que fer tots els els, diguem tots els processos legals que realment són des del punt de vista de referèndum situació, si mires la llei purament si haguessis que fer-ho amb un cens legal amb un cens eh, bueno, es demanen en teoria d'autorització de l'Estat bueno, és una cosa que és, és, és inviable i per tant sé que en diferents ajuntaments s'han fet diferents processos i suposo que un ha trobat el seu mecanisme doncs, per sortir-se'n però si sí, estaria bé Eh, saber bé com, com s'ha fet per, poder, per, per realment fer-ho sense tenir que anar a tot de la lletra el que potser és legal. Us haureu passat? Ja? Hi ha 3 intervencions, després... Sí. Sí. Sí. No, però després fem una altra. Ah, vale. faré... No, anem? Sí, sí. sí fem 3, no? I després... Sí. No sé, doncs alguns comentaris a partir del que heu dit que més els dos primers no? el que és més una pregunta però que tu comentaves bé, no? doncs, a veure jo em pensava que ho havia dit però si no ho havia dit que coincideixo plenament amb tu, és dir, és un àmbit bàsic que el com tu has dit és a dir, és allà on la gent que tenim entre cometes el privilegi, hem de recordar, treballar no? doncs eh, passem bona part de la nostra vida conscient a no? eh, és un àmbit en què no funciona ni la mínima democràcia, en què perdem els drets civils, per dir-ho així, l'empresa capitalista en aquests moments, i per tant és estratègic, és clau que la Constitució reguli el dret de participació de les treballadores i els treballadors a l'empresa. En aquests moments és que ni tan sols el dret d'informació Eh, contínuament els representants sindicals s'estan queixant que ni tan sols el dret d'informació que en certes circumstàncies és legal és aplicat per als patronals per tant el dret de, el dret de participació dels treballadors jo crec que és, és bàsic no? i per tant està dins de la Constitució tu esmentaves el tema d'unes hores de participar i has dit d'acord, eh? jo crec que aquesta reducció de la jornada laboral que en sembla imprescindible és eh, hauria de tenir una part de reducció real i una part de reducció per justament per cogestionar l'empresa, d'acord? Però jo hi afegiria això que cal deixar molt clar uns certs àmbits de poder que en aquests moments estan reservats al capital dintre l'empresa que eh, mentre hi hagi empreses capitalistes doncs, eh, com a mínim han de ser cogestionats amb els treballadors i les treballadores, per exemple plans de gestió, plans estratègics Naturalment, acomiadaments, eh, reconversions, final, o sigui, tipus d'activitat econòmica. Crec que caldria fer una llista de cinc o sis coses claus que el, el patró no pot aprovar sense el consentiment del, del col·lectiu de treballadors. Per tant, plenament d'acord amb, amb el que proposes. I també coincideixo amb el que dius, que la universalitat no, és, no, no ha de ser entès com uniformitat i no, imaginar-nos doncs, l'home no, mascle blanc occidental no, doncs, que, no, que surt ben pentinat de casa no, i que no, no necessita cures. No? Per tant, és, és clar que penso jo no, doncs, que d'una banda en el nivell més micro de tècniques de participació doncs, eh, hem de controlar tot això que tu dius, no, de qui pren la paraula per a dir què eh, i veure doncs, els, els viatges de gènere que es produeixen. això, en va guenta treballar i en de corregir tots i totes. I d'altra banda, jo crec que fins i tot seria interessant, no és el lloc aquí, però seria interessant de plantejar-se en aquesta futura constitució, jo crec que hauria de haver un títol, un títol de, diria, de gènere. És a dir, d'acord, el gènere és un tema transversal, eh, però jo crec que ha de ser les dues coses a l'hora, no sé com hoia, ser transversal, però l'hora no ha d'haver un títol, que igual que ha d'haver un títol de participació, un títol de gènere. Que em sembla clau i aquí també n'incorporar, penso jo, el dret i el deure, o si sigui, el dret i el deure, el dret de ciutadania ha d'anar vinculat al dret i el deure de cuidadania, eh, que diu el feminisme, eh, és a dir, tots i totes tenim el dret de ser cuidades i l'obligació de cuidar les eh, dades. Per tant, veient com repartim doncs, el, el treball domèstic i les cures, que jo crec que bàsicament aquí hi ha un esquema de, de tres elements, és a dir, doncs, més serveis socials, Eh, redistribució igualitària del treball entre dones i homes a les, a les arts domèstiques i socialització cooperativa comunitària de les cures a nivell de barris jo crec que hem d'avançar una mica perquè s'estés banda però bé, bueno, això potser ens en una mica del que, que pertoc aquí continu, no? o, és, és contingut I, jo m'ho estic apuntant i el, dir només una cosa vale. del, del que ell deia ah, vale, que... perdona, perdona sí, sí, sí <coughs> Clar, jo entenc que tu m'estàs plantejant ara i aquí, que aquí estem parlant més de no, què podríem fer si finalment aconseguim doncs, un nou març jurídic on no haguem d'aprendre, de, de demanar permís, etc. No? Jo crec que aquí, jo tampoc ho conem massa, no? Però, per exemple, jo abans esmentava els pressupostos perdó, municipals participatius. No? Clar, legalment, eh, qui aprova el pressupost municipal no, és, no són les assemblees de ciutadanes i ciutadans, qui aprova el pressupost municipal és l'equip de govern, és el ple municipal, no? Llavors, com es fan els jocs? Com s'ha fet el, no sé, el Figueró, Montmany, o com s'ha fet a Santa Cristina Raro, no? Per, per aprovar, per, per, per això, doncs legalment figura que, quan aprova el ple, però el ple, o els partits majoritaris del ple, adopten el compromís polític d'aprovar allò que ha decidit la ciutadania a les assemblees preceptives anteriors. Per tant, jo crec que esbleixes d'aquest tipus n'hi ha. Eh? S'han de buscar, però hi són. Eh, no, només volia dir, realment estem tocant, jo crec, que amb aquest tallet, el tema clau de, del procés constituent popular que pretenem crear, que és, que és la participació. No? La participació popular en tots els àmbits, l'àmbit comunitari de l'empresa, de, tot, de tots els àmbits. Eh, normativament parlant, en l'àmbit institucional, jo crec que hem d'incidir eh, o insistir molt perquè, perquè certs mecanismes els interioritzem de manera que no ens els puguin prendre, que siguin unes línies tan vermelles, accessibles en el procés, que la correlació de forces després amb, les, amb la que ens disputem el, el text normatiu concret, això no ens ho prenguin, no? Tu has parlat dels referèndums eh, revocatoris i els aprorrogatoris. A mi semblen eines fonamentalíssimes per acabar d'una vegada per totes amb la democràcia representativa de, amb la que ens hem dotat tots aquests anys, d'aquestes dècades de la seva democràcia, i que només ens permet participar, entre cometes, cada quatre anys, escollint un consistori, una assemblea legislativa autonòmica o general, i que a la resta del temps ens, ens pretenen que estiguem calladets. No? Llavors, per trencar aquesta, eh, eh, aquest tòtem de la democràcia representativa cada 4 anys, és fonamental mantenir viu i permanentment constituït i constituent el poble. De manera que, si hi ha alguna decisió un governant adopta i no ens agrada, que la gent es pugui organitzar per revocar aquest mandat que tingui aquest governant o si ens imposa una normativa que la gent no vol eh, que, que entri en vigor que també es pugui autoorganitzar i pugui aprovar aquesta llei amb els mecanismes eh, pertinents. Per tant, em sembla que són uns eixos tan bàsics com per no de els prendre en aquest procés quan finalment assolim un text concret perquè per aquí no haurem de deixar-ho passar. Crec. Sí, eh, eh, jo em eh, sí, eh, eh, sí, de... pregunté de... sobre el tema que he fet eh, i una pregunta és sobre la, la vinculació d'aquesta participació és a dir, per mi, si jo a eh, municipi decidís X després, eh, hi ha una organ nacional que diu que pues, aquest X eh, no perquè no pot ser perquè jo jo he d'entrar municipis Llavors, clar, eh, jo crec que d'una forma o una altra n'hi que ha haver hi una obligació de que eh, a nivell territorial poguessin haver-hi baies o violacions, és a dir, eh, que d'una forma o altra ens articulessin com, com a república. Jo, jo soc de Sant Andreu, em dic Jordi, que no l'havia dit abans, Uh, jo sempre he dit que a mi no m'interessa la república catalana, m'interessa mi la, la república de Sant Andreu, uh, anem a veure per què, perquè si a Sant Andreu prenem una decisió, però després veen el, els diputats de la república catalana i els diuen d'això res, uh, Sant Andreu pot estar molt content en decidir una cosa, però, però res de res. Uh, no sé si Sí, sí, sí. i en quant al que tu comentaves, eh, jo crec que una forma d'aportar de eh, i, i d'emporar de, la classe obrera seria això fer entendre als empresaris que la participació de l'obrer amb la producció, amb els gastos, tot, eh, fa incrementa Eh, el valor de la pròpia empresa, en sigui pública com sigui privada. La implicació de l'obrer, i això s'ha comprovat eh, en temps històric, és super superimportant perquè les empreses funcionen millor. Eh, eh, no, aviam, eh, jo tinc la meva opinió que si no les empreses sempre s'inclinquen les privades, però aquest és de el debat, però sí que la implicació democràtica en les empreses és vital perquè les empreses funcionin mateix. i a generar, li passa a ser un plaer. Volia fer dos comentaris. Sobre la importància, per mi, de, de com es garanteix la participació en la Constitució. Gairebé us diria que si el, eh, el que deixi establert la Constitució garanteix suficientment la participació, la resta de la Constitució no és igual. Eh, qualsevol cosa que no hagués estat prou garantida però que la gent ho tingui clar, participant ja la reclamaré eh? és la part més important de la Con constitució peraquest. I eh, l'altre punt és que estem concentrant-nos molt en eh, quins, quines garanties de participació bu i estem obvit, que costarà d'aconseguir, o sigui, un mecanisme de com ens assegurem que realment la Constitució digui aquestes coses i garanteixi aquesta participació. Perquè eh, ja, soc independentista però no il·lus, no sóc dels que es pensen que amb la independència tot serà fantàstic i que deixaran llangonisses als arbres i, i, i que no, aquí no tenim una dreta que no intentarà colar-nos una Constitució com l'espanyola del 78 amb una partitocràcia oligàrquica que todo esté atado i bien atado eh? I, eh, i que acceptaran tots aquests mecanismes de participació entusiàsticament. D'alguna forma haurem d'organitzar-nos per fer pressió per assegurar que la Constitució efectivament digui, i, uh, digui aquestes coses i garanteixi aquests drets de participació perquè si no també ens, uh, ens els intentaran dir-la uh, tant com puguin. Eh? Uh, per tant, crec que també hauríem de, de, de pensar com imposarem aquesta voluntat popular que estic convençut que és majoritària fins i tot entre els votants de partits de dretes eh, assegurant-vos que realment això eh, tinguin davant Gràcies Fem ara després d'Esquerra Bueno, sí, és... Eh? Alguns comentaris, perquè en general segueixo estant bastant d'acord amb tot el que dieu, no? per tant només un parell de coses, no? tu, tu acabaves dient, no? estic d'acord amb tot el que dius, eh? i, i com, com imposarem la, diem, la, la voluntat popular, no? perquè ja sabem doncs, que evidentment la dreta no tindrà cap interès a fer una Constitució doncs, molt participativa, molt igualitària, naturalment. Jo crec que, bé, doncs... Eh, actualment. Aquest és el repte, és un repte de participació. Tanta participació com puguem fer no? en el carrer, en la mobilització, doncs aconseguirem, i a vegades transversal, perquè tal com tu dius, doncs potser el tema de participació podríem atreure altres sectors que per altres temes doncs, no, no serien nosaltres. Més probabilitats tindrem no? que aquesta Constitució sigui el màxim de participativa com tots i totes voldríem, no? almenys que estem aquí. Per mi també, de tota manera... Uh, jo estic parlant de participació i us estic, estic opinants sobre la importància de la participació naturalment no en dubteu pel que ara diré però jo crec que hi ha altres eixos tant claus com la participació que han de formar part de la Constitució dic d'una altra manera, escolteu a Suïssa fa molts anys que tenen nivells de participació molt més elevats que nosaltres és un país super conservador, és un país molt racista en certes coses, és un país capitalista, no cal dir-ho, per tant la participació promoure-la, doncs és clau, però la participació pot tenir una vessant més legitimadora i una vessant més transformadora i això en definitiva es determina en la mobilització social i es determina també instaurant altres principis com el meu d'entendre són principis d'igualtat o de sostenibilitat ambiental, podem ser molt participatius i anar-nos a fer punyetes al cap de 40 anys perquè això no és sostenible, d'acord? Llavors... Uh, per situar-ho no? des del un punt de vista uh, i després la República Independent de Sant Andreu jo soc fill de Sant Andreu també uh, tot i que visc ara al poble al costat, Santa Coloma, Gramenet per tant ens sento en part identificat amb el que tu deies no? Sant Andreu era un municipi independent i ens van en accionar a Barcelona no? uh, a veure, jo crec que aquesta, hi ha uns principis no? hi ha uns principis de subsidiarietat i de federalisme hem d'intentar aplicar el màxim d'intensivament possible en aquest sentit és a dir, allò que pugui decidir una unitat petita no perquè és competència seva que no decideixi per ella una unitat més gran hem de preveure aquells casos de dissidència no? doncs, uh, uh, jo apuntava aquí uh, tu vols ser independent, la república independent de Sant Andreu, però probablement doncs, convindràs amb mi doncs, que Sant Andreu, i Santa Coloma tampoc no podem ser independents econòmicament no podem ser autosuficients jo crec que quan parlem d'independència no, eh, que és un terme molt bàlid l'hem de complementar també amb interdependència és a dir, volem ser independents com a país, o com a barri o com a poble no volem ser independents per poder triar lliurement quines dependències i quines interdependències volem tenir perquè Sabem perfectament que no volem quedar-nos ni en el mar territorial de Catalunya, no? per diferents raons, ni que és possible només això. Per tant, bé, doncs haurem de negociar quines independències i quins àmbits de sobirania propis té un territori local, quins altres té més general. Jo crec que a nivell general el que hem d'igualar el el són els drets, és a dir, igualtat de drets socials, cívics, polítics, però altres coses poden formar part de les decisions perfectament autònomes de les unitats més petites i després el que ha comentat el company, bé, comparteixo plenament, per tant, no, no repetirem i donem més, més opinió. Rai, jo només apuntar que, que en relació a això que comentas. que jo també he estat a assemblees de barris i ja ens coneixem i ja fem aquesta intent d'interdependència no? i de, que ens posem tots d'acord a vegades per reclamar temes de ciutat i després hi ha decisions que parteixen del barri que com bé dius arriben al Parlament i hi ha contradiccions sempre, sempre hi haurà aquest nivell però per, per posar aquest exemple de què hauria de ser un dret social que tots no hauríem de permetre que mitjançant un referèndum ens fessin servir com a legitimadors d'una política que no volem no? com per exemple la sanitat que, bueno, que veiem no? que hi ha, hi ha municipis que reclamen que gestionar directament els hospitals i això és una trampa, perquè és una trampa a la participació, a un dret que hauria d'estar garantit de forma interdependència, no? amb una forma, no sé, confederal o de, per no dir estatal, no? i que no podem entrar a aquests nivells no? de, de competir i de fer perquè un dret social acabi sent un lucre per una xarxa local. En el cas de la sanitat s'està veient molt, molts municipis volen gestionar l'hospital i si fan un referèndum i una consulta a la ciutadania del, del seu poble, potser la gent diria que sí. Llavors hem d'anar molt en compte que ha explicat ell. No? El lime I això també és una qüestió de contingut de la Constitució en termes de participació, quins nivells volem de' d'independència i d'autonomia i quins nivells volem assegurar perquè és un dret social. Llavors, això ha d'estar garantit a tots els municipis per igual, a tots els barris, i no crear aquestes desigualtats. No? Llavors, bé, bueno, això n'advertir-ho. Eh, jo crec que ens està mancant... Sí. ...que ha de destacar i donar les situacions Clar, clar, per això hem de, hem de cuidar molt aquests dos nivells i pensar-ho molt bé. Ens està quedant una mica pendent, no?, perquè de tots els continguts que han sortit, jo m'he anat apuntat molts d'ells i tots estem més o més d'acord, no?, Dels, jo crec que ningú ha escoltat a un altre dient una cosa que no estem d'acord, jo crec que de tot el que ha sortit, de l'àmbit de treball, etc. Però a mi se'm fa difícil també plantejar quina pregunta hauria d'estar a dins d'aquest fòrum social perquè la gent eh, participi en aquest fòrum social i pugui dir la seva en relació a la participació. No? Quina pregunta no? temàtica sobre participació suficientment àmplia ens podríem imaginar àmplia o concreta, no ho sé, en aquest fòrum social. I a mi també m'està fent difícil eh? plantejar-la, que podeu seguir intervenint, no? Tenim fins a dos quarts, la una i dotze, però eh, haurien de fer també un esport per imaginar-nos aquesta pregunta dins del fòrum social perquè la gent li diuen els continguts i, i respongués, no? però nosaltres hauríem d'intentar imaginar-nos la pregunta dins del fòrum social. Bueno, els el que no he intervenit Hi pots passar? El Jordi? Salvat i barri la de... no. Generalitat primer de tot dic que estic d'acord amb el company en que considero que un dels elements més essencials d'alguna possible nova Constitució que són els elements pels quals el poble, sense delegar-se amb ningú, ha de poder-la modificar. I en aquest sentit, una de les coses que em preocupen i per la que no tinc resposta, i per tant crec que seria una cosa que es podria preguntar en aquest, aquest form social, és quins són els límits d'aquest poder constituent eh, del poble. Val? Eh, la majoria de constitucions tenen diferents nivells o diferents capítols que requereixen condicions diferents per modificar-se, alguns molt blindats, per exemple, eh, pot el, el, el poder popular, és un, un, un referèndum vinculant constituent, eh, derogar les llibertats democràtiques? d'arrogar aquesta pròpia norma que permet que la que la, que la Constitució la modifiqui el poble en un referèndum constituent. Eh, que hi ha d'haver uns límits. i Fixar aquests límits és, des del meu punt de vista, un dels aspectes complicats, perquè hem vist molts llocs o molts, eh, moltes societats que tenien components democràtics importants i que han degenerat eh, i han acabat votant contra la pròpia democràcia i, i elegint governs i, i parlaments antidemocràtics. I, i, per altra banda, eh, tampoc volem eh, posar-nos cursers que, que després no ens, no ens permetim desenvolupar-nos com, com a societat. És una, una pregunta que per mi és molt difícil. Es, es pot ampliar condicions i límits? Comparteixo la, la preocupació. No? no podríem sotmetre referèndum al dret al cor, o El dret a les persones... Eh, eh, per formar una unió relacions sexuals amb persones del mateix sexe. No? És, és inconcebible que poguessin fer pas enrere. Com estava dient, però al mateix temps les condicions que plantejaves abans, que, que quedin més concretes, pot ser com afavorir aquesta participació d'uns mínims bàsics per anar a l'incentivant, podria fer part de la pregunta. Bon jo eh, crec que el Jordi Garcia ho ha fet molt bé que siguen tot el que ha dit, perquè quasi ho ha dit tot no estic d'acord amb el cíndic el cas uh, el fòrum social constituent uh, jo crec que falta molta informació no? de com, com serà o com podrà ser o com... jo crec que la, la principal pregunta o, o demanda és que, que tinguem informació no? de com, com poder decidir també. i pel que, pel que he sentit a dir que potser hi ha una pot haver una lluita entre els partits que estan a eh, la Generalitat o, i, i entre les, els moviments socials que potser volen liderar el, els partits una mica més eh, o sigui que, volen, m, que no, no deixen del tot la part social eh, que s'ha s'adonitzi. O sigui, és una, una pregunta que ho faig. En quant a la pregunta formulant el fòrum social jo crec que si avui hagués pogut venir la Marina Garcés, ella que sempre en parla, segur que ens hagués parlat de, de què entenem pel bé comú, com a, una mica com a principi informador de què hauria de ser, al meu entendre, tot aquest procés. No? Eh, potser preguntar-li a la gent què exactament entenem per bé comú i què no, perquè també hem vist al taller anterior amb el Marc Aperició, que per aquí també poden haver-hi problemes, perquè clar, per segons quins sectors, ell posava l'exemple, la llei hipotecària que afavoreix el tràfic immobiliari i l'estabilitat de la propietat privada, doncs això, eh, per segons quins sectors polítics, afavoreix el bé comú eh, i el, el, el benestar general que ells anomenen, no? llavors eh, potser acotar una mica eh, què entenem per bé comú, quines polítiques són de bé comú i quines no eh, potser seria un dels eixos a parlar dintre d'aquest fòrum social d'un prèvi uh, Una una acotació, un comentari, això del, del bé comú, no? i una proposta també per ampliar potser una mica més la pregunta per partir del, del que se n'han dient. Uh, jo crec que hem de, hem de parlar de, del bé comú i els comuns, etc. Però crec que, o sigui, penso que hem de, hem, de, hem de perfilar bé els termes, no? potser, potser jo perquè tinc una certa edat, no? però jo recordo que quan anava a escola en eh, una escola religiosa privada doncs, eh, en parlaven el professor de Fent de Federació de l'Espíritu Nacional i el professor de religió em parlaven del bien comú eh, perquè formava part de la doctrina de l'Església eh, jo crec que aquí tenim confusions terminològiques amb els comuns, que és un altre tema el bé comú, jo no sé si creiem que les societats estan dividides en classes si creiem doncs, que hi ha contradiccions irreconciliables entre, entre sectors socials el bé comú, trobar una cosa que sigui comuna a tothom n'hi ha, naturalment, eh? n'hi ha però no tantes, llavors jo no sé si és un bon camí, ho entejo, eh ho dic en veu alta, si és una bona via per, per anar en el fons del que tu vols anar, d'acord? que ho comparteixo, però no sé si el terme ens ajuda o, o tornem a velles escolàstiques de, que no són precisament tampoc de les nostres tradicions emancipadores, eh? Això ho hauríem de, de treballar una mica més. I sobre el tema de la, de la pregunta eh, potser es podria eixamplar en el sentit de dir eh, a, o sigui 15 àmbits eh, són claus no, de participació que han de ser han d'estar constitucionalitzats, que han de formar part de la Constitució i quins àmbits no, és a dir, quins clarament sí el tema de la participació a l'economia, a l'empresa això és clau, doncs vinga, posem-ho, quines coses no doncs evidentment, els drets individuals això no es toca llavors, quins sí, quins clarament sí, quins clarament no, com una aportació eh? Una altra reflexió seria el fet que la, el test constitucional pogués recollir eh, el dret a, a generar processos instituïents populars ja que tinguin el reconeixement institucional perquè no tot acabi encursatat amb un procés constituent de la república i que a partir d'aquí al cap d'aquí temps tornem a les mateixes no? i el reconeixement dels processos instituients que el poble pot generar en qualsevol moment en qualsevol àmbit local municipal nacional etc. i també el dret a generar a crear, a constituir institucions del comú jo penso que hauria de ser una una qüestió que hauria d'estar recollida. Ve al cap Venezuela, eh, veient aquest any com el dia estan anant les coses, perquè tenien dreta a revocació, tenien aquestes coses de constitució molt avançada per allò que era Amèrica Llatina, i clar, els mitjans de comunicació, amb tot aquest procés constituent del fòrum social, sabem com actuar a la Vanguardia, la Gopel, el més del 50% de l'audiència de Catalunya. Això ho hem de preveure una miqueta, eh, no sé de quina manera els mitjans de comunicació haurien d'estar garantint aquesta participació ciutadana, perquè si no és una avalanxa, que ho intuïm que passarà, no? Jo pel que he vist, allà insultant el Chávez, eh, bueno, el va duro ara, però d'un nivell brutal, que deixa l'esquerra aquí a Jiménez dos altres. és clar, no sé com mirarà la corrupció de forces, però com pots garantir que els mitjans de comunicació ha de ser anuncis pagats, ha de ser una informació del Parlament a d'obligar que tramitin? Com es farà això per no patir la galància? I després, amb companys del col·lectiu Ronda, el Vidal Aragonès i una sèrie de gent, estàvem parlant per acumular més forces. No sabíem fer una ILP d'un estatut dels treballadors catalans al mateix temps que ajudés a mobilitzar molta gent que no està per la feina? una ILP d'un estatut dels treballadors català, fins ara no ha pogut legislar mai Catalunya sobre res dels treballadors, i això que anirés a l'empresa li dius, compañero, però no lo ves, que és un vejó, i pot animar molta gent a participar. Dic la tercera, des dels moviments socials, llavors, clar, quin estatut dels talladors? En el moment de millor correlació de forces eh, va durar deu mesos, una, estatut, una normativa, quan més vagues hi havia, amb menys població salarial de cara i el més número de vagues en 76 que ara en tota la crisi va durar 10 mesos. Però clar, allò que va fer els últims mesos del franquisme i l'OCDE ha sigut amb 20 i escaig reformes laborals retallat d'una manera brutal, amb PP i PSOE. Només que mantinguessin els drets laborals d'aquella transició i li diguéssim a la gent Estàs d'acord amb anul·lar les reformes laborals que han ido recortant de drets des de l'inici de la democràcia? Hi ha una pregunta que podria estimular dins del fórum social anul·lar les reformes laborals que han retallat drets. Preguntes que hem plantejat, jo crec que eh, la pregunta dels límits i de com enfavorir la participació i de com definir del bé comú, que és molt perillós, igualment que quan diem públic, no? que, que vol dir públic, i, clar, i estem en una societat no? que, que la pedagogia o la la consciència de d'allò del bé comú, del públic, eh, aquest concepte està tan no, tan virtual que és una mica perillós tornar-hi. Eh, no sé si us sembla que estaria ben recollida la pregunta que plantejava el Jordi, no? Quins àmbits són claus que han de ser tema de participació dins de la Constitució, perquè aquí podem dir l'economia, l'empresa, els mitjans de comunicació, que has dit tu, i els que són drets inalineables, que no es poden tornar posant qüestió constantment, no? com la llibertat, no? el, el tema dels de, eh, bueno, drets universals, diguem-ne. Eh, jo crec que aquesta pregunta quedaria bastant, recolliria bastant no? el sentit del eh, que m'han han anat dient, Tampoc han sortit moltes propostes però entre tots jo crec que hem... aquesta podria estar bé, no? Vull dir perquè recolliré i això, a part que s'està gravant, eh, intentarem eh, exposar el, el contingut que hem, que hem fet aquí, en cada un dels, dels tallers que hem treballat. I després, referent a, als continguts, digue'm, digue'm. Ja és que han vingut aquí constantment a baixar-ho perquè Déu sé que interferim amb la resta, no? Vale, la pregunta no, que comentava esteu d'acord, no? la recollim una mica això i de continguts han sortit molts no? el, el tema de la dreta de participació a l'empresa la reducció real de temps de treball la cogestió dins de l'empresa no? com regulem aquest àmbit que és molt important de participació i que bueno, és la base no? de, de, de la nostra vida en quant a número d'hores de dia d'hores que que estem a dins de l'espai de treball i aquesta relació no? entre treballadores i, i usuàries o no? ciutadania que només es pot posar en marxa si a dins del centre de treball eh, els mateixos treballadors i treballadores tenen condicions per organitzar-se. La participació més enllà del marc legal a nivell local, no? que sigui vinculant, que, que hi hagi un compromís polític de moment no? aquesta vinculació plantejada com el compromís polític dels mateixos representants a portar a terme el ple de nivell local allò que decideixen les assemblees de barri de territorials eh, bueno, el que de universalitat, però no uniformitzar que també quedaria recollida en aquesta pregunta que hem fet anteriorment no? de... els viatges de gènere i tot això que he dit recollida la pregunta que hem fet Eh, mantenir el poder constituint del poble, mecanisme revocatori, referèndums vinculants i l'autoorganització. Eh, I com a contingut, no? regular o que hauria de tenir un pes específic és eh, quines independències i quines interdependències volem. No? O sigui que, que, que hi hagi un espai a la Constitució com per que això quedi ben clar perquè després no es puguin vendre un, part, un procés participatiu com una legitimació d'algun procés no? que en un moment donat el poder ho té molt clar i només s'ha d'activar el botonet del referèndum i, i que quedi legitimat. No? Que, per tant, nosaltres decidim tinguem un espai dins de la Constitució per redefinir aquesta relació. I bueno, hi ha el tema dels drets socials, no? tenir clar quins són els drets socials i els principis més generals que no haurien de tocar-se no? a dins de, de la Constitució. I com a d'acció i, i moviments socials, bueno, el repte de la participació en aquest preprocés constituent, no? de la mobilització al carrer, és clar, quanta més mobilització més participació, eh, fugint una mica de, de la definició, d'aquest anàlisi que es fa, no? que ara hi ha un refluxe, que la gent no... sempre ens diuen no? que hi ha un refluxe, que la gent ja no està mobilitzada i això, doncs, hem d'intentar evitar caure en aquest, en aquest discurs. Eh, I la, el, la ILP d'Estatuts dels Treballadors, no? que estem acostumats a sentir no? les ILPs de l'educació, de, de diferents iniciatives legislatives populars i crec que ha sortit molt al no? món del treball com un àmbit no? que després del 78 ha caigut en un, en un pes específic d'aquest pacte social i és, tots identifiquem no? com que és un espai del, del sindicalisme i d'aquest centre de treball com a centre de mobilització que, que pot ser no? l'espurna d'intentar generar consciència en la participació conjunta entre treballadores i ciutadania i una ILP podria ser un, un mecanisme no? tant per treballadores com per ciutadania en general no, per, no sé, jo me l'he apuntat com una bona idea ja com a activista ja he dit, hosti, una ILP, si ho diu al Vidal eh, no sé quines més mecanismes eh, voleu proposar si us semblen bé el resum que he fet més o menys fantàstic, llavors Eh, doncs Re agrair-vos molt la vostra participació, teniu raó que a la part d'aquest fòrum social eh, el procés constituent està massa encabit a l'àmbit parlamentari eh, aquest era un primer intent i, i és una contradicció no? una mica després de tot el que hem dit perquè ho ha organitzat la CUP però no només la CUP perquè hi ha molta gent d'altres moviments que ho ha organitzat però en general no hem d'esperar que ens vingui no, donat el, ni la Constitució ni al procés, eh, procés constituent. La Comissió d'Estudis ha fet unes conclusions però tot això s'ha de fer des del carrer en espais com aquests i des de l'autoorganització no? i amb aquesta vigilància constant. O sigui, moltes gràcies per participar i esperem que a cada barri, a cada espai on participeu això es, es vagi reproduint. Gràcies.